ریاض و صالحین باب نمبر سلور او حدیث نمبر سلور سواش پک سو نمبر حدیث دے او باب دے چوون نمبر باب فضل البقائی من خشیت اللہ تعالی و شوقن لیه باب دے پبیان دے گروازی دے جراع یا رضا الله نا او د شوق ساتلو الله سلام یو سړی د الله دی یری نه جالي رسول وی ثواب دی او شوق د الله دین طرفه جالي چاله زه به علم پاتوشه ما الله ما ستنه کلو زبې قیامت کې سکوما اشغوي پاتوشه ما او په دې جړه کې دا انسان الله ته ډېر خوښ دي خو یارا <تصف> د الله نا قالله الله او تله الله تاله اول تونونه دقرآ لړ و خروله لل عزقانې یابک او پری په ځنوبانېله پر یيبون چې جا اللهته و زی د خو شوه اوزیته د د را ج چېور خو چې خلکو مک نه چې د پ کې هوکې زید شپیموس کې عبادت کې پزان زده کې را لې نو په صحرا کې روانې یا الله به زب وسکو ما قیامت کې اپچوچوچو جوړه حدیثه حدیث روان دي چې د کوم استرګونه اوخه لالې د الله د يرنه هغه سترګې الله د جهنم پور باندې نسېږي اڤامن هازل حدیث آیا ایا پداشه بیان تاسو تعجب کوی وتضحكون خاندي ها اپا ډاکټر خاندي ولا تبون او جالینا او جار الله عذابنا واه ابن مسعود رضی الله تعالی نو قال عبد الله ابن مسعود وې هوې ما ته نبی عليه الصلاه والسلام ابن مسعود اغا سړیو عجزو خزی متبر او او اګړ به سرولې خزاوی زپق پلخاون بانے صدق کوم کیگی نبی علیہ السلام ویوی او تو چند جرمی لائیوی گتارا آگا ابنی مسعود دی خو پا قرآن دا سی ماہر دی خستا آوازو لا لاور کڑے ہو نبی علیہ السلام بورتا وی کلا کلا ابنی مسعود و قرآن وایا سو استاد اخلے دیر مذکی قرآن دا باز اخلو قرآن مذکی قال علی باز خالق طرز جوڑے او او پګه کوي اواز دا غته خلې کثافت او دا غته خلې اثر وي قال عبد الله بن مسعود وي قال للنبي صلى الله عليه وسلم و مات النبي عليه الصلاه والسلام اقرا علي القران قالوا لا ما بعي قران قلت عبد الله بن مسعود ماوي يا رسول الله اذا الله ایا ز اولالم پتا باندې قران و عليك انزل احلام کې پتا قران نازل شوی دی پتا دا غل دی مزه استاد وکړي کوي قال النبي عليه السلام اني احب بشك ز ان اسمعه چه ز ورمه د قران له من غیري دبلنا زدا خخم ز دبلنا قران خيستار فاظه باندې ومن قران ته شا کړی قران دا اور نزدکو پیغمبر وزې حکومت چې بل څوک را ته په خاواز او یو زوي مازه زکو زه اورما فاقرات علي سوره النساء امني مسعود ما اولو ست په بيلي سلام سوره النساء چې دي آیات تعالم حتا جئت الى هذه الايا چې زالالم د آیات د آیا قران کریم د سوره النساء وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَرَنْګه حال به وی کله چرآ بولو مونږه داړو ملت نبي شهيد دي یو گواه او جئنا بك او راوول مونږ پیغمبر تعالى علاء اولاي شهيدا پد خلومت باندې گواه دي يا ته زړه ما قالا کا بل حدیث کرا جی بس کا ابن مسعود فالتفت اليه ما او دا نبی علیہ السلام محمد مبارک تھا فاذا عینه تظرفا ناگان دوار استګراغ دا دار ویدو اوخ من الدمود وجد او کنه دارواله او سرګومانې جړاوا متفق علی اتفاق کړي چې په حدیث د بخاری او د مسلم قران نستول صلی اللہ علیہ وسلم جلاورزی جلا اوریدل زچہ عربو تا کله تلوما ہملیلا حجل نو قاری ماهر سے اللہ دے خاصہ چاگو قران نو واقع صلی اللہ علیہ وسلم جلاور ودی دې خستہ ساده الفاظو باندې وای خو دې خود جو خود الله کور دے ایس مزہ کئ او بیا قران چلتا ویناو بیا دا غت تر و يساعدنا تذريفا نتفقون له وعلى انس رضي الله تعالى عنه قال حضره انس وي رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه نبي عليه الصلاه والسلام خطبه یو خطبه ما سمعت مثلها قد نوابه دلمه پسند دي خطبه چره داسه خطبه نبي عليه السلام منته داسو چرېداز خوتبداغه د خلنو نووړېدلې وقاله وی پیغمبر با لو تعلمو نه معلومه کاش ک تاسو پوي گئی باغ سزاګانو عالمو چې ز پويګم د الله سزاګان چکمی دي لزحقتم قليلا نو ها مغاج تاسو لگا ودا بكيتم کسی او خامقا جراب کنی و تاسو دیرا که اغا تاسو در قیامت اولیدل دل اولی نو تاسو به ارواغ پسترگو بانی جرابا داغ عذابونو در یرینا او لگه با مخانده و ها قالا رایووی حضرتیانس چه دا خبره صحابه واری دا نو فقط تا رسول الله صلیم اجوه و امه پټکلو صحابو د پیغمبر د الله پون مخونو لرا په سادریا په کابل کې و او جل ولهم خنينن او دا غیر بره اوازونو د جلاي تر سه مخونو که کنه او جلا کوي اکثر دا نو لو چرکل دا خبره وريده چې دا سزاګاني او زابون دي دا غي خپل مخونو پټګل او په جلا شو او سلګي دا غي ذلنا اراوه دې دې په خليوال خنين مخه موږ معنا کړو حدیث ترشه متفقون عليه وسبق بيانو في باب الخوف وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجو نار رجل ذنب نشورتاه سळे بقا من خشيه الله چاغه جلا د یره الله <سؤال> نا زاللا د یره ناغه جللو حتی الله سبح کوم قبر کې پرې وځما الله سبح کوم چې قیامت میدان باندې ودرې غوا حتی يعود اللبن بالذره تر دې چې واپس شي په غولانځ کې سن چې د غولانځ لوشلی په بیا غولانځ ته واپس کیږي لو دارنګې چې کمی او سړې د سترګو نو اوخ به وې د الله دیار نه لوغا جهنم ته نځي ور ته باندې نه لکه څنګه چې شلی شوي پای د ساری غلام زنه واپس کیږي بیا یل ذنب نشي مومن رښتینی چې جلا کوي د یره د الله نه ورته جهنم ته چې ذنب نشي ولا یا چې تممیو غبارون في سبي للله دو الله او جمع ب شي هغه غبار غبال پهلاړ دا الله کې په انسان لږې دلی اوغلو کې دجان ن ا د الله لاېتهوانې قړان تهانې چې د به قړ د کومه حیث ب د کومه ختمله ځمادنینله زما مدرسېله ځما جحاتله د مجاهدینو مرستا کوم دا کافر مقابلکوم آم او پتا کردو غبار اولا کی دار دولا دربانی رالا دا غد پتا او د جہنم ور نیوزے کی گی یعنی پا جہنم تا نسیدی اللہ پوشکنا رواه ترمیزی وقال حدیث حسن سعید وعنو لکلی دا بو حرر رضی اللہ تعالی نونا قال بو حرر روی قال ویدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویدی سواتن یو ذلهم اللہ فی ذلی یوم لا ذلہ لا ذلہو او تنظیم چھے سوری کی باکی دے اللہ سوری کی باپٹ کی دے اللہ اللہ فی ذلی پاغا سوری درحمت پلکے پاغا رحمت سوری کی با لا دے اساتی او, او قسم خلق دے لا ذلہ شنبئی سورے پدا و رضا اللہ درحمت اللہ جل مگر سورۃ الرحمت اللہ اے د قیامت رځبې ټوله ګرمي بې تپش بې سورې باندې ملایوي خاله با د ګرمې نه تنګشي هو الله د خپل رحمت سورې بې د رحمت الله او پا رحمت سوری کې بالا دا کسان سادې د سوری نه نور ټول ګرمې کیه پاوو کسانو کې کم کس دی چا الله بيذخ فل رحمت سوري دلاند او سادهش ميرا يو امامنا دلن انصاف دار صاف کوي وشاب النشاف في عباده الله اوغه ځوان زلمي چاغل ويشي او په عبادت دلاکي ماشوم ماشوم دي سپارا وا لوشيويو نازيره وا لوشيويو لو شوه احادیث او قران او د دې خودلو او بوډا شو ګیره لاله <سؤال> سپین ګیره شو بوډا شو دنیا نه لا لو دا را ماسو چې لو شوه د الله په عبادت کې نه چې بل کار کسب پنه کړي نو لري مو سر د سکولي تعلیم او سر را کا او ځمېداري او سر کوله خود قران کارو قران زکلا دای کړو او دریم دغس انسان به الله د خپل رحمت تسول دلاندې اوساتی قرآن دین دا سوشیده خواه؟ وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدَ اواغ سره چې سره ده آغا پیوست کلی شوی و جمعاتونو پوری ار وقت زره جمعات سره پیوستو حالا بازار تا خوزمو خوش بیاو منظر راورا سیگه ممکنه که نشه مرسیده یه نزم حالا که بیا نجام دین پور له پېو الګا پلان جوړې لزم خو درس ترارځې دېشه موخه نشو درس حجومات کې مدرسه کې نو اغه دین پور له زړه پېواستو جماعت پور له لپېواستو اړو وخت دین پور له زړه پېواستاته چې زمانه ترجمه پاتې نه شي زمانه درس پاتې نه شي زمانه جماعت سره موږ پاتې نه شي زړه پېواست سات دین سره نو دغه انسان به الله د خپل رحمت دو سرود لاندې او ساتي درې سرودم وَرَجُلَانِّ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجَتَمَعَ عَلِهِ وَتَفَرَّقَ عَلِهِ عَغَد وَسَرِي شَ دَعِدْوَالُ مِنَرَا غَلِوَا دَالَّهَا پَ دِن بَاندِي دَالت وَسَرِي جَمَعَ كَيْدَلِي يَوزِيوم دَالَّهَا پَ دِن بَاندِي رَادَ تَوَالِ يَوزِي بِكُنُ يَو كتبه بس بقوه وتفرقا او جدا کېدلهم په دې کتاب په دین باندې د یو باندې اته کورته دي بسم الله عليكم الله دې ملشه نو جدا شو سبق ختم شو یوځه شو نو په دین باندې جدا کېدل او په دنیا یوځه کېدل او پنزم ورجلون دعاتو دار کراند ورجلون دعاتو امراتون ذاتو نظم سيبن وجمالم اغل سلی چه دعوت ورگی اغلطا یو زنانا چې خواهن د نصب لو یا متبر زنانا او که ده خوانین دی ده بادشاہ اولاد دی ده وزیران و اولاد دی د خوانین د ده خانان و اولاد جنی ده او خوانین خیستا هم ده ایو کس ته دعوت ورگی الگتا او هغه فقال نوی اغالک اینی اخاف اللہ چانه یا دیگم ذال <سؤال> الله نریګما غلط کار نو کوما الله زبانه حاضر ده نو چې هغه الله دې یری نا هغه سده ملا نو شو خبره نو منلا نو تا خو ځان ظلم الګ بالا وی زذخ پر عرش پوسوری رحمت کې اوساتما الله دې کرا وی په دې کې ډیر کم کا سا ویا ته ګور بیا خو نا نا وا الحمدلله ها په دې کې راولم او بل ور جلون تصدق بصدق تن شپگم آغا سلی چا خیرات کی خیرات فا اخفا نو پٹ کیا خیرات لرا چالے پٹ ورکی حتا تردی لا تعلما شمالو چپوی نشی گسلاس داغو پا آغا خیرات تنفقو چ خرچ کئی یمینو پا خیلاص باندی چا پا خیلاص اوڑکی نو گسلاست خبر نشی دغه صبح ها ما دا پړک واسه کا د خبر شو؟ نه مانه خبرې یو خو یو ایستره چې دې باندې ورکو نو یو بدن یو ټوټه را کنه مقصد دا دی چې یو خیرات کې چا سره سام کې نو دا شپټیو کا چې بل ده خبر نشي چې ګل زید نه خبر نشي چې دلورګې چې دلورګې دې ده نه خبر نشي شدل ورکه ده دنه خبر نه پوهی دا را کوي دا ذکر نظر کومه ته سکه او دیم کار کوي ورجلن ذکر الله خاليا پوش دنه خبر نشي کولی ها ورجلن ايوسليده ذکر الله چيادي الله خاليا زال صاحب سي قبري وربن کي اوري وربن کړي نظر اوتوي خلک اوتوي مستور کي بيجو جالي جالي چې الله وکوم وسه قیامت را باندې راغی بیماري ما کو زمول شو مکسیدن موږ خبر کسه جواب کو تاسه کله کله یره راطل پکاري ښه یره پزان را ولئی او قبر مخه تا کوه دغه قبر کسه لري او ګور په سپکټی کې خورې پیډې دي سبا کو یار نیمه پلاخ راسه نیمه زوره د مال دولت داسې زونه خو چې مخته پراته دا کامیاب سي زه ها لو ففاظت ففاضت عينه نوبيغي ده کورته لکه کور کې سکه کور ځان لا کور تیار کا چې کم خارو کې ځان لا کور دی آ کور تیار کا و مون کول وډی ده سار شو ما خابيو منډي ورو کور کور لکه کور سکه ده کور ځان لا تیار کا چې تور وړو کې کور دی پايي کې به پريوزي آ کور تیار د دو دوال استرګو دا غ نوخه کې متفقون لري موږ هم دا څنګه ماشومان او طالبګيري او اسکولونو وبیاو ا تدریسونو شو وبیاو سارزو ما خامجه د سپیزو له کور څه کې اصل کور خداده یار و انا عبد الله ابن رضی الله تعالی عنہ قال ایت رسول الله صلی الله عليه وسلم ته زغورا زينب علی السلام ترال وهو النبي علی السلام يسلم مسکاو تاس من نبی بیا د السلام <سؤال> ز کاو ولی جووي عزیزون کا عزیز میرجل چې دغ ده ګیرې دپاره اواز او د س نه اواز را ختی د پهشان ته د اواز د کټی چې فوربانې پرت منل بو کااز د د جړ چې کله انسان جاې دغ اووا نخی دا چې په غمونو کې کمی زنناه جاړه کوئ کو دا لکه دګانو دا خفن نه دا وې سپکشت نه عازلګه اسې می رفتار کړی نه سپکال چيو ها شافر میزان سره ډکوړو زموږه تل خوللې وي ای به ځړه کې نبی علی سلام چې موسکاونو دا غد سینې نه بداسه आवाज را خته د ځړانا لکه چې په کټوي باندې کټوي کیسه واچې وو خوا واچې او ټېپر په کې واچې ها اولو جو شوئی خوٹکی گنا او شور کئی دا سی نبی علیہ السلام سیرم آواز آوات دو جلانا حدیث صحیح نواح ابو داود و ترمیزی فی الشمال بیسان صحیح وانانا سجی اللہ تعالیٰ نو قال آوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیب نکاب تیویلو ان اللہ عز وجل امرنی حکم حکم حکماتا ان اقرآ علیکا شیز اولولم پتابانی کم سورته؟ لم يكن اللذین کفرو البینا قال ایوی و سمانی ها و سمانی او نمی که خودماتا نمی وارد لم يكن اللذین قال نمی نعم ماوی نعم آو فبکا نو چاہا شوروکو دا سورته نو فبکا او بیون نو پجراش حضرت او بیون رضی اللہ تعالی نو قرآن دو غجاری مغن القران نم وایو غلط کاون نم کو جلچہ متفقون علیہ وفي روات او پیور روات کراغلی فجعل ابي بن يبي شوروش و ابي رجل الله انه چې جلل وهانو نکلي د حضرت او انس رضی الله تعالی عنہ قال او قال ابي بکر عمر جنوه تعفز وفاد النبي عليه الصلاه والسلام د نبی عليه السلام کله وفات شو ابو بکر حضرت عمر توی ما ام ایمن ته بوزا فقال انت لغ بوزما ها یا لزم الى ام ایمن, ایمن, ایمن ام ایمن, ایمن رضی الله تعالی عنها ایمن د اسامه سوا موروا او د نبی عليه السلام لوي کلو او دا وینځه د چاوا د بد الله د نبی سلام د پلار ونینزوا یا د عبدالمطالب مطلب وینزوا یا د بیبی آمنا ونځوا او نبیلی سلام چې کله پیدا شولوونزوا او دوبی د کار خسمتی نو نبی ل سلام بیاډیر سباللهړی خزمتک او چې نبی ل سلام دل ل کړی په خپلهېږه کې د مور پهشان د چې کله پ پاک پوه شو بالخ شو او ام ایمانه سکلا آزاد کلا آزاد اکلا او دای چات ورکړو پونی کا باندې حضرت زید رضی الله تعالی او د دې ام ایمن نسو پیدا شو حضرت اسامه نبی علیہ السلام ته اسامه ډیر کرانو لکه ته ام ایمن زو او ام ایمن سره نبی علیہ السلام داسې دا کوله لکه په شان ته د مور و د ز چې کوم اوستال د شاګ سره ډیرره میلو وړ پکا کار چا اوال دا او دغه شارته است سره ډیرره میه کوئ چې د د په لاسو کې زما تت د علم راغلی او زما تربیت کړو او ام ایمن بعد نبی نبیلی السلام سره ډیره می کوله دا ب ګه په غمبارې پای لکه خپل بچی ظورروها و دا چې لر شومنګه د ام من سره او نو ملاقاتو امې ای منکو. کما <مانا> کان رسول الله لک سنگ جنبی علیہ السلام به يزور... خیال کو خبر مکو څنګه اوس ماهر شوما <مانا> کان رسول الله لک سنگ جنبی علیہ السلام به زوروها ملاقات کاو د ام ایمن غورا کم کا چې پیغمبر پاک په ژوند کې کاو نو صحابه کا نبري وی نبی علیہ السلام بکلا کلازه ام ایمن ملاقات ته راځه ابو بکر او عمر ته چې منګم لاجه د ام ایمن سوګو ملاقاته کو فلمنته االکلج اور سید دا دوالہ الیہ او میمن دا نوبخت پجلا شو میمن فقال نویدی دوالو صاحب لا هذه میمنتا بایب کی کی سجڑ ایتالرا او میمن ول پجڑاشوی ابا عالمین ایتفو یعنی انما ان الله صلی اللہ علیہ وسلم دیدی دوالو مقصد را پیاث شو پرداګې د واجبنا فجر شو وی مجالمدا اخبلوی مقامي آیت ته پوهنی چې بشهګا چې پر نېزال الله دی واغ غوره دی د پاره د پیغمبر د الله هغه بهتر شز به الله د بيلي سلام تور کړې قالت نو وي اومه ایمان ما اب کی زن جالم الله کو نه پدی جن شمزو چنه مزخه پوهه زخپوېما چې بشکا چې په نزا الله دې نو هغه غوړې ده پیغمبره پا صلی الله وسلم ده پاره زپدین جالم جن نبی عليه السلام رب الله سره یې ورکلې نا پیغمبر خود دنیا نرتهلې دی أغله بالا له مقام ورکلې پته نه جالم ولكننی ابکی لیکن زجالم پدی انل وحیا قدن قطع من السماء چې بشکا وحی بند شوا ده اسمانو نونام آغا چه کم وحی براتلا نو آغا وحی بند شوا نو پا آغا وحی بند دو بانی خفای ما جارما چه کم کور که ده کار کارگی او عالم د دنیا نلال شی و مر شی نو چې پا کورا نهی که کم رحمت راته ده علم پو وجا پا آغا خال کو کم رحمت راتا ده علم ده علم پو وجا بان نو خو بند شکنه دې کې در څه نه دی زمنګ در څه دا خل خفه دی دا کار خلق چی اوریدون کې خفه نه پدې خفه ایما چا علم مرکز ختم شو وای ختم شو لو فحیاتهما علی البقا له وروسته دا خبره د دوالو لره په جلا دا زواران په جلا شو لو فجعلوا شروش ابو بکر او عمر جلانوما يبكيان ما, ما چې دوالو جلال د چاسره ام ایمان سرا، مونا دا عالم په مرد باندی خلک کوي او په کارم دا جرا، ځکه اسمانون و والم جاری، چه دا غیتا که معمل دا نیک علماء و خطیده اغبان شو، زمک والم جاری، خلقم پی جاری، چه کل خلق خفا و پریشانه او آیا، چه دا نیک دا غد نیک امالی نخوا، رواه و مسلمون و قد سبقای فی بابی جرات احل الخیرم، و حن امن اومر دا نیکان و خلق و ملاقات دا سنت دیخوا دیکان خلی کی دا غیر دا اولاد تا پوست کوا چا غیر لال دا غیر دا اولاد تا پوست کوا وان امن عمر قال آغا لما اشتد دا بی رسول اللہ سلم وجاو ار کلا چه سخش پا نبی علیہ السلام تکلیف دا غا در دا غا ویلی شو غطا پا مانزد که فقالن ویلی مرو عبابا کرن پا موز بیماری سخت شو روي له स्वागत فمانذ كه وي امور تاس حكم کي ابوبكر تا فل يصلي چې منځو کې خلقو تا فقالت عائشه اينا ابابكر رجلن حقيق وذكى حكمي كه او ابوبكر تا چې ابوبكر يو سړي دي رقيقن دير نه نه وړوالا اور دې چلاوالا يا په حديث کې اشاره ده فضیلت ابوبكر تا یا اشاره دا خلیفه دا ابو بکر تا چه زمانه رستو بسو خلیفه ای ابو بکری ازا قرآ القرآن زکا ازا قرآ کلا جا ابو بکر قرآن لولی نغالبه البوکا نغالبی پا غبان جلال چه کلا با ابو بکر قرآن لستو ناغبه دا قرآن سا جلال کان ابو بکر بکا ان ابا جلال جنکی دا محلی بلات لی چه ابو بکر بلی دا ناغم پجلابه شوی وقال انه مر حكمك يا فليصلج بضك وفي روايات عن عائشه في روايات عائشه راغلي قالت عائشه قلت ما ان ابا بكر مشى ابو بكر اذا قام مقامك كذا شي فاس دخل زيد فاس دون لم يسمع الناس جلال متفقن علیه اتفاق کلیشی پا دید بخارید مسلم وعن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عنا عبد الرحمن بن عوف اتیب توامن رون شاگت توام وکانا او سائی من روجا فکانا نویوی قوتلا مسعب امن عمیر او جلیج حضرت مسعب امن عمیر جلانو وہو خیر منی من اوغا دیر ورد زمانہ علم يوجد له ما يكفن فيه الا برده لشی مون دله داغه د پاره اگر ټوتا اگر کبلا چې کفن کلی شي پای کیغا مگر برده تن یو ساده دغه غریبي وا چې ټوڑا کبلا اوس نو وا چې د موسم نو د پاره سجول کی کفن جوړ کی انغوتی انغوتی به راسه که پت بگلیشه پاغه سادر بانی سر داغا لو بدت رجلا ہو لو خکاره بشوی دوال اخپی داغا که پس سر بیولا کپلاوات چولا سادر لو خپی بیخکاره شوی و اینو گدتی بیها رجلا ہو بدا راسو او که پتولی بشوی پاغه سادر بانی دوال اخپی داغا لو بدا خکاره بشوی سر داغا یعنی اغا سادر دوه رکمو ټول بدنت تاغه نه د سیدو نیم بدنت را سیدو نیم په باجی سیوا چا کوم کارژن نو سرګړې په واچاو عبد الرحمان بن یعوف رضی الله عنه موږ زوم حالت کې اوسه غریبای بوسیتا لنا من الدنیا ما بوسیتا بیا فراغ کله شو مغللا د دنیا نه اغا چه فراغي او کله جواب بیا مغللا ډیر مال لړاکلو داس مال ډیر لړاکلو چاطور رحمان بنوفل الله ډیر مال ورکړ بیا اے کله کلا په دیندارو خلکو امتحان راولي کله داس حالت په چیت لړکل لګي کله ول الله داس مالولو ورکړي غالي چفون چلو راکمه کمی بلور و چې مغللا ډیر مال میلاو شو او قال یا دی ا اعطینا من الدنيا ما اعتینا راک لې شو مونږ د دنیا نه آغه چر راک لې شو مونږ ته یل مونږ دنیا دې راک لې شو کنا کړه دا سړی طالب د علم کای کای یست درک نه پیسه اچھا د عالم شه الله د باندې یو غالصوبه کو مالک شه لکه بدا بډیا مته وي زینا وهو من عند حله امریکای نه راځي امریکای زمو دښمن راځي خو هغه به د پیسو کې نه راځي امریکای نه روتاب نوای کله کله الله اچان د حق پرستو د نیکانو اغا حالت بدل کی او بدلې ها خاقا د خشینا نو مګ یریدلو ای عبد الرحمن بن عوف وی یا د کفن پیسو را سره نه او یا موږ له الله تعالی دنیا راغله اقا د خوشینه موږ یریزو ان تكون عجلت لنا چې نیکې زمنګلا په تلوار راکې شو موږ تا چې کومې نیکۍ موږ کوونو داغي بدني موږ له دنیا کې راکې چې سونه کې کوونو موږ دنیا کو دغه دنیا موږ له ملا شو چې موږ وایو زمنګ د نیکو اعمالو بدل موږ په دنیا کې راکلا او کې دې شي په اخر کې یا نه راکې دا کومه دنیا موږ له ملا وشو سمما جالا بیا شوروش یو بګیچ جلل حتا تر دې ترکتوا چا خوراک ته پاتې شو او سو وروجو اجلل اجلل چا تو ام ته پاتې شو دا چې عبدالرحمن بن عوف عشرو مبشرون دلسو کساو نه یودې مو چا اله الله دنیا کې د څه زیری لجنته نوعه البخاري وعن بي ماما عجلان الباهلين رضي الله تعالى <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه ليس شئ ان نشتره يو شئ احب دين خوخ الله الله تعالى من قطرتين دو قطرون واسرين او دو نخونا دو نخي او قطره الله تدير خوخ كم دو قطره او دو نخي يو قطرتو دموین من خشیت اللہ یو ساس که و قطرہ دو اوخ کو دا اللہ دیرین چو بئیگی دسترگونا دا اللہ دیرین دو وجدی یو خوچ سو جدا مسئلہ دا نا دا اللہ دیرین دسترگونا اوخ کی بئیگی دا قطرہ اللہ ترے رکو خدا و قطرہ تو دا من تورا کو فی سبیل اللہ او اگا ساس دا اللہ پلارا که علم پسید دلی جعال لطلی آو پتابانی تا جو زیر دا زخمی شوی وینا توی شوا نو دا غوینا اللہ تا دیر خواقا دا و امل اثرانی ارچه دو نقی چیدی پا بندا که زخمونا پاسرون فی سبیل اللہ تعالی یو اغنقا چه پلارا دا اللہ که پا بدن بانیوشی چاکو لگی ها دا, جورشي. دا دا جورشی الیک دا دا ولی یی دا علم لطلمه او بس په لادګ سیدر تو شه دا دغه لا تقوخه جهاد دتلم او غولای دا غلوه او دا د پیلګی تدلې دې بس دا سپاده شروع دا نق علغ لري او دوی واسرن في فریضه من فرائز الله او غنخه په فریضه کې د فرایز د الله نام یو فرض دې ادا کاو ذا لاپ اوف فرزي عبادت کي او تا د سن نقصان ورسيده نو دا غنه هډيره لوي دا رواه ترمذي و قالا حديث حسر حديث العرب بن ساري رضي الله تعالى نو قال و رسول الله صلى موعزتا وعزو که منگتا نبی علیه السلام داست وعزو که وجلت منها القلوب چه پیرشو داغه بیان د نبی علیه السلام دا وجهنا زلونا وزرفت منها لعیون او روانی شوی داغه وعز دا نبی علیه السلام د وجهنا دسترگو نوخی دسترگو نوخی روانی شوی وقت سبقا